Kapittel 26 Og det skal skje når du til slutt kommer in i det landet som Jehova din Gud gir deg til arv, og du har tatt det ei og bosatt dig i det, at du da skal ta noe av førstegrødene av all jordens frukt, som du henter inn fra det landet som Jehova din Gud gir deg, og du skal legge det i en kurv og gå til det stedet som Jehova din Gud utvelger for å la sitt navn bo der. Og du skal komme til den som virker som prest i de dager og si til ham, jeg skal i dag meddele Jehova din Gud at jeg er kommet in i det landet som Jehova sverget overfor våre forfedre at han skulle gi oss. Og presten skal ta kurvene av din hånd og sette den foran Jehova din Guds alter. Og du skal svare og si fremfor Jehova din Gud, Min far var en syrer som holdt på å gå til grunne, og han dro så ned til Egypt og bodde der som utlending med en meget fåtal i flokk. Men der ble han en stor nasjon, mektig og tallrik og Egyptene ga seg til å handle ille mot oss og plage oss og legge hardt slavarbeid på oss. Og vi begynte å rope til Jehova, våre forfedres Gud, og Jehova hørte så vår røst og begynte å se vår nød og våre vanskeligheter og vår undertrykkelse. Til slut førte Jehova oss ut av Egypt med sterk hånd og utrakt arm og med stor, fryktenytende makt og med tegn og mirakler. Så førte han oss til dette stedet og ga oss dette lande, ett land som flyter med melk og, og nå, Se, jeg er kommet med førstegrøden av frukten på den jord som Jehova har gitt mig. Så skal du sette den framfor Jehova din Gud og bøye deg ned for Jehova din Gud, og du skal glede dig over alt det gode som Jehova din Gud har gitt deg og din husstand, du og Levitten og den fastboende utlendingen som er i din midte. Når du gjør dig ferdig med å gi hele tiendedelen av din grøde som tiende i det tredje året, tiendens år, da skal du gi den till Levitten, den fastboende utlendingen, den farløse gutten og enken, og de skal spise den innenfor dine porter og bli mettet. Og du skal si fremfor Jehova din Gud, «Jeg har fjernet det som er hellig fra huset, og jeg har også gitt det til levitten og den fastboende utlendingen, den farløse gutten og enken, i samsvar med hele ditt bud som du har gitt meg befaling om. Jeg har ikke overtrådt dine bud, og jeg har heller ikke glemt dem. Jeg har ikke spist av det mens jeg sørget, eller fjernet noe av det mens jeg var uren, eller gitt noe av det for en som er død. Jeg har lyttet til Jehova min Guds røst. Jeg har handlet til samsvar med alt det du har befalt meg. Se da ned fra din hellige bolige, himlene og velsign ditt folke Israel og den jord som du har gitt oss, slik som du sverget over for våre forfedre, landet som flyter med melk og honning. Denne dagen befaler Jehova din Gud deg og følge disse forordningene og rettslige avgjørelsene og du skal rette dig etter dem og følge dem av hele ditt hjerte og hele din sjel. Du har fått Jehova til å si i dag at han skal bli din Gud når du vandrer på hans veier og retter dig etter hans forordninger og hans bud og hans rettslige avgjørelser og lytter til hans røst. Jehova på sin side har fått dig til å si i dag at du skal bli hans folk, en spesiell eiendom slik som han har lovt dig og at du skal holde alla hans bud og at han skal sette dig høyt over alle de andre nasjonene som han har dannet. Noe som vil føre til låprisning og ry og pryd når du viser deg å være et folk som er hellig for Jehova din Gud slik som han har lovet